Azken asteetan, mugimendue eta ekimen gali bizi izan ditu gure herriak. Abenduaren seian, Euskal Herriaren ukazio oinarritzen den Espainiar konstituzioaren ospakizunak burutu hituzte Espainian. Nola ez, gaztezko gohernuaren ordezkarien parte hartzeak eta beraien adierazpenek, garbi utzu den Euskal Herriak bizkar emantzion konstituzioari eskertu behar diogula gure eskubide horraketa. Euskal Herrian argazkiga zigozoa. Lapurdi Baixena farra zuberoan, inorretzen horretu Espainiaren konstituzioaz. Aldiz, ego euskal herriko langi jasko etxean gelditu behar izan ziren. Ikasleria, herri eskolen inguruan moli zen, baina la ere euskal herria zatitzeko helbura bete dute. Abenduaren seian berriro ere, euskal herriko bizi martxa zatitzea lortu zuten. Lorpen honek, inoiz baino argiak guztendu egutegi propio baten beharra. Bizilan egutegiak finkatzen ditu herri baten eguneroko taupadak. Eta horregatik gauzkate zatituta. Taupada ezberdinen bidez, errealitate ezberdinak lortzeko helburua dutelako. Horregatik izango da jaieguna, araba bizkera eta gipuzkoan, 2000-a maikako hurriaren hogeita bosta. Ego Euskal Herria gehiago zatitzea bilatzen dutenek ospatuko dute estatutuaren urte Eta horrekin batera Euskal Herriaren zatiketa. Euskal Herria zatiturik mantentzeko helburua dutenek onbidatuta, Espainiar selekzioko jokalariak izan genituen gaztizko parlamentuan. Espainiar herrek lorturiko trofeoaz ekarten eskuartean. Nora eta bere selekzio propioa izateko eskubidea ukatzen dioten naziora, Euskal Herriera. Konkistatzaileen kenu zatarra izan zen. Eaeko parlamentuan Espainiar nazioaren ordezkariak propio gisa hartzearena. Bitartean, Euskal Herriko kirolariak eskuzabalik pausoak emateko prest, baina ateak itxita orkitu bituzte. Egoera usteldu ez dadin, azken bide bat iriki dute, bain betiko egoera gainditze bidean. Gabonetako partidoa azken jokatuko dutela esan dute. Itxita duten atea irekitzeko asmoz. Euskadiko Fugolfa erazioak ordea, komunikabideen bidez, kirolarien ausnarketak eta eskaerak isi arazi, eta Gabonetako partiduaren arazoak gainditzu dela zabaldu du. Tresna eraginkor bihurtu da ITB. Iabetek gutxiren bueltan, eguraldi mapetatik, Euskal Herria ezabatzea lortu du. Sekuentziak, zumak, koloreak, ikuspegiak, denborak, denak erabilitue gunez egun, Euskal Herria agertzen den tokian, kantabria, Burgos, Eusko Autonomia Arkidegoa, errioxa, nafarroko foru komunitatea eta hueska irudikatzeko besteak beste. Euskal Herriaren etorkizuna ez da guraldi mapen eskuetan, baina Euskal Herritarrok tarrok dugun asimilazio estrategiak mina hondia egin li ezaiok egure Herriaren geroari. Euskal Herria desitxuratzeko denak balio du. Nazio sentimendu izanagatik, zatik administratiboaren baitan bizitzen oitzen bagara, nazio perspektiba edo sensibilia da galdu dezakegu. Horregatik aldatu dute eitebeko ikuspegia, denboraren arira eta errepikatzearen poderioz asimilatu ezagun. Beraiek finkaturiko errealia da dezagun. Bide horretan, aurten ere, Espainiar erregeak berean kapekoe zuzenduriko diskursoa zabalduko du Eitebek. Espainiako telebista autonomikoen gixera joa ardunaz. Deialdi, zabalda, egin nahi diego Euskal Herritarrei, abenduaren hogeita lauean Espainiako erregari bizkarrematera telebista itzalduz. Abenduaren hogeita lauean, Espainiar Erregaren diskursoa baino gautza garrantzitsuguak gertatuko dira gure herrian, Ollentzeroaren bisita adibidez. Oraindik ere, hainbat Euskal Luurraldeetan olentzerori harrera egiteko antolaturiko kalekirak bortizki erasatuak dira, isuunekin eta baita borrekin ere. Euskal Nortasun ikurren aurkako estrategiaren baitan kokatu dituzte Nafarroa garaian olentzeroak, eta horregatik jazartzen dituzte, Euskal Herrian oroar, globalizazio eta kontsumismo basatia sustatzen diren gara jauetan, holentzer hori lekuak kendunaian dabiltz, papa Noel eta gaizki deituriko errege magoak. Euskal Herriko historia eta mitoak gure Herriaren nortasun eta identidadearen jantziak dira, eta hori ongi olertu dute gure sustreak etetea helburu dutenek. Euskal Herri tarroi, egiten dizuego abenduaren ogeita lauan olentzerori hori arrera ateratzeko, Eta ondoren etxeetako ate eta leioak jisteko deia egiten dizuegu, hotzik sartu ez dadin. Erregeak eta Papa Noel ez dira magikoak, geure olentzero.